Вітер. Я тихо плачу й голосно мовчу. Мені для щастя треба небагато. Вітер задуває свічу, але роздуває багаття. Холодний вітер рвався з-за хмару низ, і сонячне проміння ламав об коліно, як хмиз.